Gatsal lehonoruer Chayo Berezia proposatuko dauzuegu Euskal Irratietan, Eruk biari interesatuko Gatzaizkio eta beriki Bayonan campus formakuntza zentrua bisitatu dugu, Aviron Bayonet taldeko maila ezbernetako gazteak eta profesionalak ere jana entrenatzen ari dira, Horkeseski, gazte okupatzen den pelo ez ezagutza eginen dugu doni banen ari da ere jugbian, doni banen Okupatzen da ere gazteetaz, eta zehanen susen zer den bere lana eta gazte zonbait zuekilan ere mintzatuko gira. Baiunan gira, abihon baiune Taleko formakuntza zentuan, eta gurekin Pelo espeleta, egunoan? Egunoan. Pelo ez hau txentzaitugu, zuzira Donibaneko jokolaria Donibane Luitzuneko jokolaria Aztalkaria, eta bera joitara ziko dugu lan egiten duzula hemen, zer da sursen lana. Bai hori da beni uh, gaztean eskolaz okupatzen naiz, egunero badute ba, ba entrenamendu, uh, entrenamendu eta gero eskola, beraz zaien uh, ordu tegia, antolatzen dut uh, obetzeko. Obe Aien zat. Hala, egiten txina zenbat talde dira hemen, ogoi, oitamak? Zenbat talde, badiren... Barkatu diokalari? Zenbat diokalari, badira... Ogei itamak diokalari, zan de formazioan esaten duguna eta... Ogoi, bat, ogei bat espor bakarrik direnak. Mm. A din tartea? Uh, Zande formazioan jokalariak ba, ditugu amasei urtetik uh, hogeita bi urtera eta gero uh, uh, espor mailak uh, emezortzi urtetik hogeita bat, hogeita bi urte mm -hmm. Bada politika bat ere joanotagehiago talde lehen taldean ari direnak heldu dira orain formakuntza zentrotik? Lortzen da hori? Bai, dira hain itz. Bai, onan hori daukagu gure indartsu on bat ba, ditugu hamar ba, bat jokalari formakuntza zentrotik etorri direnak. Uh, batzuk ez ziren baiona, baina hemen Euskal Herrian edo bihar nesan izan dira, beraz uh, tokikoak dira. Mm. bai. Gazte horien biltzeko, zer egiten dira beste taldeekin detekzio egunak nola pasatzen? Bat badugu ba detekzio talde bat, multzo bat, ari dena Euskal Herri osoan eta landesetan ere lan egiten. Eta bai, segitzen dituzte, harremanak ematen ditugu honak, entziatzen ditugu honak zertea uh, Bexte taldiekin uh, Mugeer, endaia, ba nerekin, et, uh, Eta hori du egiten, beha hemen etokzen dira gero mm -hmm. Eta gero uh, taldeekin ekin mintzatzen ziste lehenik eta gero familieekin. ekin? Bai hori hobedea, zein eta be bai, Gero, zaila izan da taldeekin hake da isaitea, ez balinba ditugu abisatzen ba, daituko dugu gula edo interasatua garela gazte batzuekin, aien gazte batzuekin ba, ez daungiai pasatuko ekin beraz importantea da bai, lehenik taldea eta kluba uh, deitzea, ekin uh, aipatzea eta obedao gela bai Hor, Jean, zelaia ikusten dugu emendik, egan berda, hau deitze dela campus berria, hori eh? da, edo campusa? Bai hori da, duela bizpailo urte, etorri dela campus hori, berra zen ez, eta lehen algekotan entrenatzen ziren, zelaia txarretan, beraz orain zentroformakuntza ba, ona daukagu, eta bo, lana ogi, on, ona egiteko, es, ongidoa. Egia egoitza e jaun dela, zabala, ezaingola gola bainan, bainan zabala Eta hor, gelaz gela biliko gira pixka bat e, Bailatzen gira or, e, ustu, talde profesionalak den horiuntan bilkura bat Eta hor badugu be, muskulazio gila? Bai hori, muskulazio gila be, berri berria da, duela bi urte Kampus uh, sortu dela be muskulazio berriak indute Biziki handia da, uh, lan nahiteko biziki Uh, ona da, nire uste ez, baute dena <laughs> Ez hituzte uh, gauz txarrik uh, muskulatio honetan, beraz, uh, be bai, lana, lana iteko baute, uh, baute gauza honak bai Gaztiak pasatzen ira hemen nik? Bai, horrein bai ongi dena da gaztiak uh, etorzen aldirela, bo espor mailakoak eta krabos ere, uh, kade eta oiek guztiak paxatzen aldira hemen Eta hori ongi lan ona iteko, zinez uh, Fizik importantea da, uh, lano nahiteko, horrelako uh, muskulazio zentru uh, bat izatea bai. Berra, antzituta nahi egitea, eh, eskola edo ikasketak eta rukbia ustartzen dituzte, beraz gazte horiek, mm. zer dute egungu ziez programa bera? Uh, Ez egun guziez, bo, aste uh, egun bukaeran baute entrenamendua egun osoan mesinaz baute eskola Hemen, eh? Uh, Den hemen edo liceoetan, eh? Liceoetan, universitateetan, ah, eta aste goizian baute errukbia egun, uh, goiz guzian Eta gero agatxaldan joaten dira eskolara Aste artean baute, o, egun bukaeran, baina uh, lasaia, ostegunan asteartean artean bezala, uh, goiz guzian baute entrenamendua eta agatxaldean joten dira eskolara eta hostilalean eskola, eskolara egun guzian eta egun bukaeran netortzen diren entrenamendura hemen kampusera hmm, Paktaietzek badira ikastetxeekin? Bai hori da egiten duguna haiekin ikusten ditugu haien nitzetan haien gaztean ordutegi antolatzeko, pixkateko, kitzeko eta, eta haien Bi proiektuak errukbia eta eskola ongi segitzeko eta uh, Errukbia ez balin bada ongi joaten badute eskola Eta eskola ez balin bada ongi joaten badute errukbia ere Beraz uh, hori da entxerretzen duguna, duguna egiten Eta hori ok, da zure lana. Bai hori da nire elana, ez da beti egres <laughs> Eta zentabe Kirol uh, engenadoreak nahi dute beti gehiago izaitea uh, Entrenamendu gehiago, ez da beti erreas niretzat. edo, mediazio lan hain izduzu? Ba, hori da. Bizikillan zaila da, horren bitartez, eta gazteak bazutan nahi dute kirolari izan, eta eskola ez da animportantea aienzat, baina, biak importantak dira. Beraz, uh, jaitzen du guritzulia Jukolari gazte bat, zuri izenat editura? Bane, xarizeta, eta goi urte ditut. Nogua? Ernanikoa. Ernanikoa. Nola lotu zinen jubiari? Ba, txikitatik lau urtetatik aso nintza ernanin jolasten, eta goain dela lau urte dituziaten bayonatik, eta hemen hau. Egia ernanin badela taldea, bomba da? jugbi mailen desberdintasuna egoaldea eta ipar artean Bina, ala ere egoaldetik, jokolari batzuari dira, izan dira eta hariko, bon, nola ikusten duzu hori? Bai, nire ustez, eh, konexio hona dago egoalde, guretzat baina arekin, biarritzekin, talde guztiekin, e, konexio hona dago eta da ez dela e, nivel berdina Baina gu pozik onera etortza gaitik, nivela nivelau jolaztaitik. Zer postuetan jokatzen duzu? Bo, denetarik. Zortz... E, postu... Gehen maizeetan postua zortzi. seguru. Baina 6 bezala ere alde jolaztu, eta 2 lerro bezala ere. Amabi eta amairo ez, eh? ez? Ez, ez, <laughs> <laughs> Eta badea beste erik ojo, egualetik, eludenik? Egualetik bada bat... E, subeme guain espoarrekin entrenatzen dena, eta Subeme sortzin jolasten du. Telmo Fischer. Eta Getxotik dator. Eta zuk nuen es egitzen dituzu ikasketak? E, donostian, magisteritza ikasketak egiten ditut. Lortzen duzu biakustartzea? Bai, online bideaz egiten dut, bai lortzen ditut egitea. Bai? Zer esperantza duzu? E, Rugbi aldetik. Bai. Ba, zagita urten profesionak egitzea, eta albada partidorema jolastu, jolastu, eta bestela, ba, pixkanak asegi. Bai. E, Lehen taldearekin, ba, duzu manera, du, arizti antzika? Bai, bai. Lainemo taldearekin, dena entrenatzen, eta mm. piskanaka. No. Buen, be, suerte hon? Bai, mi esker, zuri. La, beste jokulari bat zure izan eta deitura? Uh, pei antion nozpitala. Nungoa? Espeletakoa. Espeletakoa? Ei. Espeleta Nozpital Ay. ez zautzen, honik espeletan? Be, nire haitada. <laughs> Buen, beraz, uh, baduzu odolian uh, jukbi azuk. Ala, pei odospiaren tximia zila hori da? Hori da bai, azken tximia. <laughs> Eta bo, noiz hasi izira zua EJUBI-en? E, dura bost uktea, sinuela EJUBI-en, hain zin eskubroio nintzen, eta dura iru ukte uh, bai honetaldean uh, naiz. Zara, eza din duzu? Eee, uh, emeritzi. Emeritzi ukte. Zuar esperantza mailan? Bai, uh, ari nahiz uh, nire ibigajen uktea da. Bai. Eta ze postutan? Uh, Pileja. Aita bezala? Hori da. <risa> Bo, ezzuk uh, nola ikusten duzu uh, hemen ingurumena eta... Be, uste dut uh, talde on da, familiako talde bat da, eta behar dugu izan um, talde onbat bat izateko Euskalegiaren eta, eta bai Boa, eta zu pertsonalki, zer eh, esperantza duzu aurtengo edo elduen urteko? Uh, niretzat da izaitea oberena, joztatzea matxa asko. Zu aurten zer ari zera esperantzazko mail lan eh, esperantzako taldearekin edo baduzu manera ere lehen taldearekin haritzeko edo goiz egita? Nire ustez ez dut uh, lehen taldearekin joztatzen baina badut uh, nire um, bi, uh, bi, uh, bi taldea Nafarroarekin harinaiz, lehen taldean eta yes. ez perut dut uh, Nafarroarekin ere, uh, ahipatzea asko Sassoina sa, ongi abiatu da? Bai, Berdinketa eta irabazi hori da? Bai, joztatu uh, niz, uh, leherak uh, taldearen uh, kontra matxa iziagri on batzen, zen baina askarra eta ikusiko, du, ikusiko dugu egiten uh, dugu O, mire esker? Mire esker zuri Jokolariz jokolariz, eh? biltzen naiz, zure izena? Txomintur bide. Nungoa? Bayonakoa. Bayonakoa. Tipitik uh, abihonen nari? Ba, tipinanik hasi uh, nizt bayonantz, enaitamak den dira garazitik uh, soktu nizt alaik. Beraz uh, bayonan hasi dut, berrak ba, bia. Zure pilotan aritzen nenez? Aritzen, ahintzen ba... ...gelitu dut amabi urtetan. Eta horra hino jok ze posto duzu? Bi garrien ergoan nahin Bai. Zera dien duzu? Ogei inen, Hala, oh, ikusi dugu manes, uh, pixka bat adinbera duzu, hori da ez? Hala, gira biak. Zuka zer esperantza duzu nun ari zira orten, diokatzen duzu norekin, eta zer esperantza duzu? Uh, orten hain niz uh, Ezpoag mailan, beraz uh, emil sortzitik uh, oitabat urte hartio. ta horren uh, ortean, fe, hene azken urtea da Ezpoag mailan, beraz horren uh, ortean, horren uh, ortean hagean uh, doñan eroitzuneat uh, uh, bien haidira, eta Baila hon bat da, beraz... Ez eh, dakitoa mm. ino oso bera, baina eh, ahagian dohenean eroitzun erat. Da gero berriz behar bada... Egun batez Topa Malauan harintzeko... Eh, Baionarekin edo hori zaila ikusten duzu? Egen egun ustez zaila gehiadean eh, Nire postoaren zait eh, tipiek egena izpiskat... Beraz... Eh, fuh, ez dut eh, Topa aritzeko harintzeko... Eh, Ambiziorik gehiago, baina... Baina... Baina... Xantza gutxi gutxi izan dira. Egea ondotik eldu dena edo prode bi miaritze, edo gero nazional bi Eniz joen miarritzela hori segur, baina... <laughs> Se, Badozu, alako esklusibitate bat edo zukeztuzu Ez, eniz joen en miarritzela, <laughs> gisa usiz Suri urdei nazira? Ah, <laughs> beraz, uh, bai bai Edo nazional batan ere badia talde batzu, baina uh, Euskal Herrian uh, da gutxi badila, beraz... Uh... Euskal Herrian egon nahi badut, uh, doñan eritzunera beroa No, pelorekin Pero ikimo. <gibarik> Un chamilesque. Eskersouli. Esker Adio <gibarik> unta. <gibarik> bai, zure? Bai. Amanander. Bai. Ala, vadira vadira gastesco alunak bai ona. Ande nola? Etxe bakne. Nunga? Bai ona ko. Bai. Eta tipitikari zira bironen? Bai. Sei urtetan egin zimen ortodoxen. Tasia di sadino sore? Eh, uh, okey. Bon. Ala, sok dusum manez ta chuminenadina, ez? Bai berdena bai. Chuminen kinachi uti rugby emen bai onan. Da se posto? Eh, uh, xeido Bon, Txominek egiten zauko, bon, behar bat da, geroa ez duela bayonan ikusten, zenta kipiegida bere postuaren dako, baina ez bian hitzen, ejandauko hori, ez du nahi. Zuk zure aldetik ikusten duzu horaina eta geroa. Uh, Piskat berdina, eba, eh, akitaz iztela hemen egonen uh, profesionaletan. Beraz hemen eh, atximatea, edo Angelu, edo Donibanen. Behar bat ez dut hemen atximatean, Nafarroan, edo Maule, holako taldeak hemen eh, Eta maila aski on bat, uh, gure, gure maila rentzatzen. Mi rit, ahitzeko da hitze, malu? Beto ez. Zukere ez zinukena. Ez ez. Fiderak? Bai, beti, beti. <laughs> Bo, eta nola ikusten dutuzuk eh, ingurumena hemen? Nola nola asenitzen zira. Eta ongi bikainak baitutugu... Uh, ...ala ere instalazio bikainak baitutugu uh, muskulazio aski, as, aski handa da. Baitutugu bi, biterreino eta berazte bat gu emango uh, ongi laneteko. Hmm. Eta ikasketak edo nuntzira eskola? Eta kantoniz. Kantoniz egon. Bai. Kanton uh, licentza bat egiten, uh, talan harrikin biskaterian elternaz. Boa uh, yes. e. mire esker? Mire esker. Mire esker. Hala, ustean, manesek eipatzen zehukun. Telmo, zure deitura? Bai, Telmo Fischer naiz. Nungoa? Getxokoa. Getxokoa. Beraz, bai. getxon ere bada ju Bai, getxor ju bitaldea, eta, ba, bueno, Euskal Ligan e, aritzen gara, eta nahiko ondo biltzen gara. Getxo taldea, hemengo talde batik konparatzeko ipagaldean, zoin maila luke getxok ipagaldean? E, mm, Naiko diferentzia handia dago. Esango nuke, nah. ba, getxo taldea, ez dakit, ba, kategoria batzuk berago kokauta ongo litzateke iparaldeko, ba, ez dakit, lega potente batean. Azpagne... Menturaz federal bat, Nafarroa edo federal bi, Azparne edo hula, mugire? Bai, antxera, bai, federal bat, federal bi, bai. Bon, eta zu noiz hasi zinen? Aurten hasi naiz. Ba, hemen? Bai, hemen. <laughs> getson? E, Getxon ba, txikitatik, postutatik nabile leherrukian konektatuta, eta, ba, handiko zopozik. Eta, nola, atxemaitena lekoa Getson, futbolak, ba, dolarrik, olako leku bat e, ego eskualegian nola lortzen da? Bai, adibidez Getson, ba, zakitek. Kiroldegi guztietan, ba, futbol zelai guztiak, peteta daude, eta ba harritzen du nola hemen, eain beste errukbi zelai ahorkitzea. Mm. Ezekit, ba... Em, zelai asko ikustea, ba asko posten nago, eta hemen esango nuke errukbia potenteagoa dela, getxo baino. Mm. Eta, bo, zu hemen ikasketak nun segitzen dituzu? Egon bidez nago egiten e, batxi bigarren maila, eta ba orain gozo zondo. Eta nun? Donostian ere? E, bai, da... E, e, online baina? Bai, online baina daukate haien zentroa Bizkaia, eh, edo, eh, Gipuzkoa eta Araban. Mm. Apilu ondago zentratuta haien ah, institutua. Taz, e, kurtsuak online segitzea eta rugbia eta dena ustartzia zaila? Pizka bat, baina egunero bueno, e, egunero hobetzen ba, doa situazioa eta bueno, ondo, pozik. Ez daki galena uzutan ez uradina? E amazazpe urte ditut. Gaztea zira. Bai. Zepostuta nari zira zo? E amabost eta amalago e amaika, bai. Na. Bon, ikta, bon, esperantza amairan zira edo or, or... amazazpe ting, bai, urte ezpetik nola zira? Bai, orain urte urteazpiko taldean nahoil eta, bai, ondo, oso pozik. Bon, geroa bezagatik ez hemen? Bai, hori da. Hori da, sedea? Bai, hori da, nire helburua. Ah. bai. Bom, behar beha bada, ten mofixeran izena ikusikudu eta ez bat ikusten ez da arazorik ere. Ongi segi bian azteko? Eta begora Ni esker. Ni esker. Ejustu e, belo um, se itzeko. Oja, dugu adibidez, um haserapi jo antjo ospitale eh? uh, nafagonari dena eta bai da baionan zer lizentzia bat baino gehiago geiten ala nola biltzen ziste? bai be da guztietan eh? bi bi lizentzia ukaitea hori ongida gastenzat be yolasteko maila diferente batera jo ere badakigu federal bat maila nazional maila eta federalbi ere ba, biziki darsoa direla eta Gazte horien da, dako, be ongi, ongi da, zat, beste gauz bat ikustea, beste, beste klube batera jotea, beste funksionamendu batera ikustea ere Hori ongi da guretzat eta formakuntza ona, ona da guretzat ere gazte eta... Horka, Eztakita, Avihron Bayoneren formakuntza zentrua denez, baina asteko gazteak ere formatzen ditu beste taldeetan aritzeko gero. Bai, e, ba, jokalari hainitz hemen pasatzen direnak, baina beste taldeetan joaten direnak ere. Eh. E, ba, dugu adibidea ortean e, Toma Dola Garraiekin ba, hemen haritu dena gaztea zelarik eta miagitzen ari dena orain, eta horrela bon, da profesional maila e, ulerzen, ulerzen aldena erreski. Eta gero, badira beste batzuk, be, bukatu dutelarik espor maila edo krabos maila Bailoaten direla Donibanera, Mugeherera, Endaiara, euh, Nafarroara gehienetan ere bon, euh, Etortzen dira taldeaietatik eta gero be berrizioaten dira formakuntza obetuarekin Lana egin dute urte batzuetan baionan honan eta o, orain daukate ongi uh, formakuntza honan, federal, federal mailan uh, aritzeko Zure kasua da? Be bai, ni endaiatik joan nintzen uh, amala urtetan, uh, gero bai honara sortzi urtesein nuen, uh, esport mailan, pixkat profesionalekin ere eta gero uh, nacional bi mailara joan, efe federal bat mailara lehenik doni baderekin eta gero nacional bi maila soktu zen eta bai hori da ba, gaztea inietzen uh, uh, elburua bai uh, Profesionalikin posible bada, bikain, baina ez baldin bada posible, be maila ahalden gorenetariko batera joatea ere. da ere. Eta hori gira doni bane, angiru eta maulea orten. bai, hiru bai talde gira emengo, emengoak, euskal errikoak, bon, bea... ongi da guretzat, ez gira joaten hain horren hiru partidotan. Nene <truz> bat bi haut baione <Susurren> erupian premia chula elkartasuna kontra no ene respetua tala la baitulgo zen garaitena dena zure baiona Miro fusie tan sentida la itasuna fusie tan nagusia murretenya Gizautula azkaret laerne, Agibon baiome. Gure ustartzea denetan da famatua, Egaletan ardura markatzen den txegua, Euskal herrigusitik susten gatua. jo enformak punt san gruisi sa ritua umiko arbeti da nsuar jarraituwa moratuz hasbaldi poispirituwa aguratu agiru tayone tobeti oreniko zuriburtik ere di bizen bai duen dantzu zi zela irairen ako kampus formakuntza zentroan hogeita hamak bat gazte bat dira. horien ezagutza egin dugu otion segitzen dugu formakuntza zentro hoen bisita pelo espeletagigon bai honeko langilearekin. Hor otionona na aipatzen ginuen nola uztaktzen zituzten ikasketak eta egubia parttailletzak ikastetxeekin pelo Baina hemen ere bada manera kurtsuuenen segitzeko. Bai hori da bakukagu deitzen duguna e kolalde esportzidura biggon mailone, à uh, propos chattenito bibtsmen uh, kampouche uh, kampouche and merthan uh, irak... so eh? uh, mco management commercial opérationnel tndrc négociation digitalisation relation client uh, bon la commerciale uh, inguruan uh, lan eiteko eh uh, aiek dute, hemen torsendira eta kashelaki ite kurtsuak eh uh, an antolatuak dira egukituak dira erubiari buruz eh uh, adibidez astharteta eta, eta ostengozetan destruite kurtsorik baina gatzetan magute orraiten aldute kurtsuak arachaldean eta entrenamenduagoisian uh, bikain baitugu instalazio biziki biziki onake sias 42 Le bois, medikoak eta kinet Leian, eta hori daia no bizitza lekuko justoen. ere bai. Justo, eta kinola definizioa Lena irratiantzaila baita ikusteko, zera u, u baten formatu, e... baiori da batu baten formatu, uh, Lena e Leia bada profesionalen lekoa. Onbaitu zen, bon, muskulazioa, uh, entrenadoren bulegoa, medikoak eta hori Eta be, azken partea hori da Baionako asociazioen zat. adibidez be, Gure asociazioaren zat adibidez, gure eskolaaren ere uh, ASB AS Bayon ere ba, baute uh, Etortzen aldira uh, ba, Entrenatzeko eta... Neskak ere? Neskak ere bai, ge, be, iru bizpailu alditan hastean etortzen dira uh, entrenatzen hemen Horkela, denei uh, Denei profitatzen da leku hori Baina, ehuk bi da, Bai, Errugbilekoa lehen... Le le beste elkarte el batzu edo... Pos posible litzateke, nire ustez. Ez dakit ega... Ba, Hainizetan uh, badem, baina bai posible litzateke. Errugbi entrenatzeko uh, leku badak gehienetan bai, baina nire ustez posible litzateke ba, kurtsoklaxe horiek erabilitzea be beste... beste uh, modu baten zat. Mm -hmm. Zuk bakizuz emad langile baden, hemen? Profesionaleak zitzen badala langilea dituzten bada, bada ere administratiboa zela joan doan hor, ari direnak Baina... Ezin eze, errugbi ari buruzko ari diren a, a, langileak Zetakit, m, ogoi bat, ogoi bat, ogoela Hori da bakik profesionalekin Eta gero gu gazteentzat amak langile dira Zato Izan... Zerzoin da zure rola, egan eh, duzu, espikatu zuzure funtzioa, izbatez definitzeko, ez, eh, formatzaile zira edo gehiago eh, proiektuera mailea ez da ginoela egan? Bai, proiektuera mailea pixkat esaten alda, laguntzaile, laguntzailea, gaztean laguntzailea esaten alda. E, beh, haien e, e, eguneroko ordu tegia egokitzea nire lanada importantena eta haien Ongi sentitzea ere importanta da niretzatzen eta hori ezagutu dut, hortik pasatu naiz. eta espero dut nire eksperientzi, eksperientzia tipia eramatea haien eta hobetzea haien uh, um, bi proiektuak eta hobelena izateke ba, Uh, eskola lortzea eta gero profesionalikinartze hainitziz uh, ba, bezala hemen ari direnak uh, profesionalekin orain. Hori lagungagi da ez, Zuk hortik pasatu izana. Ba bizikin lamunargia den ererezatzen eta gauz batzuk ikustenhal uh, ditut bizi ditut duela boei ururte, beraz uh, orain uh, ensatzen daiz, haiei uh, esplikattzea zergatik uh, urela den uh, eta ulertzena... Uh, Halko dute horrela Bada lana bada eguk bia lana da ere Baina dute bat lasaitzeko eta piskat uh, gosatzeko legugune bat Bai hori da be Entzienatzen dira egun osoan eta batzutan bote lasaitzeko denbora batzuk eta be, ara bote pingpong mahen bat, bi agereiteko, telebista piskat PlayStation ere daukate jolasteko piskat. Bon, denbora onak dira elgarrekin pasatzea, hori da errukbia ere eh? Lagunza, lagunekin egotea egun osoan hori da importanteena, zelaia niko sen alda multzo ona dela eta lagunak dira eta ori, momentu hori momentu horiekin posible da. Campuz ere moa utzi dugu. Ez graxo berako gondu, eh, La Florida ezta gond. Auto hartu dugu, jautxigira eta hemen dira zure bulegoak eta beste zelaibatzu. Beraz uh, orkesteko ere moa, Pelo? Be, hemen bai Floridan gaude, uh, Gaztien likua gehiago. Uh, Espoaren likua dozien Campuzen da, mania hemen gehiago ikusten ditugu uh, KD eta Junior eta Errubia Eskola ere entrenatzen direnak. Hemen ditugu gure gure, gure bulegoak, asosazioaren bulegoak, eta berriak direnak, gaxik kampus momentu, momentu berean etorri dena ere, sortu dena, duela irurte horre lako gauz bat, eta bai hemen entrenatzen dira gazteak euh... E, Aste azkenetan eta larun batean gehienetan. Mm -hmm. Beste kirol batzu praktikatzen dira hemen. Bai, badda atletismoa, bada futbol osstjalian ere egiten dena hemen, bo badirara eskolak e, liceboak eta et, hemenmena egitentena kirola, ba, ba atletisme-pista hemen ere eta bad bada ere futbola futbola emendiko gubil eta serf ere badaukatea ian bulegoak emen Gara ian ez dakitola denez, UNSS ezko partidak emendziren artetan? Bai, hori bai, hemen emen egiten dira ostegunetan batzutan ez da hastero, baina ikusten ditugu batzutan bai Liseokoak? Bai, hori da so, bat kantologa Bai kantoluga badira ere bada universitatet torsenenaile uh, staff eta hori emendi itenitzuste e e e e e partidak aurka paun aurka eta bai batzen ikusten ditugu bai eta hori no gureia Milatu gehieta batean edo gehieta bian, sortuzela. No, baina, bez, euh, bez hastapinen egiten zineukun, hemen da, biheron, bai, unei, taldearen italearen amaturen uh, uh, sekzioa? Bai, hori da. Hori uh, dugu, deitzen bai amateur hemen dugu, dugu gure... gureko kapena egunero, eta gehenetan joten gira ere kampusera, baina gureko kapena bai hemen da Floridan. es. Ben, xailtuak askibaziok Lena eta Ganpar. A ber. Ori gira beraz Floridan Clubhouse de la Juanpelo. Bai, ori da Clubhouse ezen duguna. Emen dira kuchentu gure de la Amarbatuxtet eta Vasitusten taldeak eta finalistak eta hori guztia eta Gure azken tituloa, joan ba, egin urtean ala Merceri mailako KD ekipa haila bazizuen uh, franziako txapelketa. Hori hmm. tituluak beti importantak dira abihar hon bai mailatan uh, izanik ere? Bai, importantea da, be, uh, uh, ongi da irakustea, lana ongi egina dela. Uh, importanteena, da bayo, gaz, bayonako gazteak eta profesionalik naritzea hori da importanteena, baina ditu Frantziako txapelketak hilabaztena alban limba ditugu, be, beti, uh, beti ongi guretzat, eta uh, espero behainitza izan endirela horrengo urtetan, zue, iten zuen dugu, zue, eta hamar urte ez zela izan uh, gaztean txapelketa hilabazia, baina duan denoktan dukandugu. Bizi egipozik gira horren dako. Erandatazu, amar bat zineztela lan egiteko amaturen dako. Uh, Amarrak hemen dikarizizte La Floridetik? Bai, hemen ari gira lanean, buleguak ditugu lehen mailan, ikusko ditugu gero. Mania, bai, hemen ditugu uh, gure buleguak hemen lan egiten dugu. Bo, entrenadoreak eta gehienetan joaten dira 2-J kampuseras, eta behan entrenatzen dira espor, espor ekipakoak, eta me beznaz, bai hemen gira. Ja ta ne gustatzen zaio. Ja, bai. E, e, Biziki aldatu da. Horein badira, badira aldagelak hemen eta jari behar dago da. Habe, ah, bai. hampa. Pelo, beraz, e, jautsigira kampusetik flogidara, itzuz, e, bukatzen dugu gure itzulia. Pelo ez mintzatzeko, e, e, esplikatu datazuz, huri bil-bidea nendaiatik Eta bai honetik doni imalerat rukbi mailan, abihonen duzulana, tipitik maite mindua zirak eroloktaz? Ah, ba izinez, rukbia biziki maite dut, bon, egun ero hos egitzen eta rukbia hemen lanean bertal, baina doni ban erekin ere, e, top 14 begiratzen dut e, haste burugu zietan, prode du maila ere, be, Baitu bizpailu Laguna lagunari direnak edo mailan ere, beraz begiratzen dugu egunero, be, gau, gaur bada Iban uh, erri harturitea dena Granoblen uh, aurka gauruntan, beraz bai egunero begiratzen dut rubia, biziki importanta da nire bizian, zinez. Eta be, bai uh, posile bat dut nire lan uh, egitean rubiaren ondoan uh, uh, nire biziki guzian, bai uh, posik izan mm -hmm. Iban erri hartu gutea ipatuduzu, bo justu, azpimahatzeko, <laughs> Doni banetik joan zen kakotxen artean joker medikal bezala. Biaren urtiadu, pasa, edo, ez dakit, susen. Eta ustut, izendatua izan dela, jokolari oberena ez? Joan den Horrek Or, so, plaza egiten du ez? Bai, biziki plazera handia da guretzat, be berekin alitu giratorri banen eta uh, ikusten dugu be posible dela be prozedema de joatea eta partidu honakita e, bai 50 urteetan bai esaten esaten aldugu <laughs> baina bai zaila da pasatzea, baina egin du eta be, Maila hona bat ekin, ez nahiz bat ere bere mailaz, banakien bat maila, frote do mailan, mailan jo lasteko eta, eta partidu honak eginen zituela, hori ez nuen kexarik beretzat, eta bebaipo zigiragu dueniban bezala hori ikustea astero. Zoin dira bere ezagariak, jokoan edo kalitateak? Ba jokalari, errukbilari bizik hona da, dena ulertzen dugu, Uh, nire gustaz bera ari zen alzen, uh, atzelari bezala uh, Ankarekin uh, dena ongi egiten du uh, zinez uh, jokalari ona eta bo defentsan ere zailada uh, bere aurka pasatzea boz, zurekin uh, endaia ipatudugu, zura abiat puntua endaia da Pentsu sufritu duzula ere ikusiz nola jautzi zen uh, oska-soska Endaiaz, eta guti hori ari zen Donibane eta Angelurekin Edo Donibanerkin azteko uh, Nola bizitzen duzu, zukola lagun bat zubat dituzke zuhen? Eba izaila izan da niretzat be, en, Baionan nintzerarik guti gura bera ongi zen endaia, ziren Eta gero autua indut uh, Donibanera joatea eta pixkanaka jaitsirira ba, Uh, urte batzuk be, uh, egon dira federalbi mailan, beste uh, bestetalte batzuk iaitsi zirelako uh, administratiboki, beraz egon ziren, eta urtean, bon, uh, kasik egon dira federalbi mailan, uh, ez dakit, blau edo boskuntutik uh, kasik egon dira, maina finalen iaitsi dira, uh, momentu zailak izan dira haien eh, nire lagun batzuk hainitz handitut, haiekin uh, haritun naiz kastean itzelarik, Bera zaila, zaila da ikuste aprikat horgunetik, uh, bat zutan beha esaten gira, beha esagatik ez nahi zioten uh, lagunekin uh, endaiera, laguntzera, baina ongi zenitzen aiz ere dodi eta espero beha, bukatuko dudala daian ere lagunekin. Uh, Uh, nire lagunekin horrengo uh, urtetan, baina bon aldu dalarik joten naiz zaian ikustela partiduetan eta, eta espero be federal ilu mailan uh, urte hona bat egin dutela, ongi hasi dute uh, jonen astean uh, kabretuan aurka eta espero be bai berrizigoko direla fite uh, be federal bimailara Azteko derbi hain itzuka nendituzte? Bai, biziki uh, Azt eburuk guztia ezka? Baina, asierat ba dute bakrik hain dute baina gero izanen dute, kanbo, uh, arkang, uh, arrangoetze, larresoro eta hori guztiek, uh, beraz uh, aldatuko da pixkat, bazuten miloanen urtean ere federabli mailan, azparnerekin, bukorekin eta hori guztiak, baina, bom, federal hiru maila ezagultua da horren dako, uh, derbi hain dako bai. Eta menturaz, uh, joko gutio uh, derbia badenean, azok ez hautzen duzu hori, der, derbiak hartzen dio geina jokoari edo ez beti. Gehienetan baina, ados nahiz bada uh, garantzitsua da irabaztea, beraz uh, berdindu ze moldelekin, baina irabazi da. Eta hori batzutan, jokoa galtzen dugu, eta importantena da irabaztea gure, gure, uh, gure derbiaren aurka. Ander eta Txomin entzun ditugu ostioan bukatzeko eh, ikusi dugur nola egituratu den eh, bai azken hamar eh, urteetan edo gutio ere eh, bada kampusa, zinez, horxen dugu ara, taleak sede hori bazuela eta kasik orri aldea fuzioaren orri dela eta ez teila gehiago eh, aipagai edo ikusten eh, epe ektainian ere olakorik, zuk nola ikusten duzu eh, beorekiko eh, fuzio hori. Nero bon, ustez ez ezta... da e antzia da, nero ustez horrein, euh, bitaldeak on... Baina biziki ongidua momentu hauetan, duela bizpailo urte top 14 mailan narei dela, bon, ikusi dugu... Egiturak euh... hor dira edo? Eh. Bai, egiturak hor dira, hori behar zen, uh, talde... Or... Top 14 mailan narei du bali ba, genuen, hori uh, ba, behar zen. Eta... Ebon, ikusten dugu ere, miarritze hor aldatu dutela presidentea eta eta zuzendaria hori guztiak aldatu dira, eta, bon, euh, saan egartilekin, behar bat horri ber, berri bat egiten dute, eta beh, berri zondo joanen dira, euh, Euskal Herriko gazte batzuekin ere, bat ituzte hemen formatuak izan diren gazte batzuk, eta, bon, espero ahienzat, ongi izan entela joan dena, joan dena dira bat oionaren aurka, eta zinez ba, posin gintzen ahienzatzen, politazen eta taldea, Talde ubetzen ari da, eta zer ez egun batez berriz top 14 mailara igoan eta derbi batekin top 14 mailan abiroan dena hori polital izateke. Hala, bitalde izatea topa malauan ahin urbil ikusgarri ikusten duzu ala ere? Bai, bai, biziki... Diru laguntzaileak behar dira, baina posible da? Oh, bai, posibile da, hori da, diruari buruz zaila dena, hori denak dos dira horrekin, eh? Zaila da, ukaitea, bitalde boskinometru rutik urbil, Um, baina, ne usez, posible da bada jokalari, bada formakuntza abizike honena Euskal Egean Urtero, uh, bada jokalari hainitz, ateratzen direnak, bada ditugu hainitz uh, Top 14 mailan, Toma Malama mailan, franziako ekiparekin ere, adibidez, Charlo uh, baitugu Baititugu jokalari, tal, guzt, guzt, top 14 talde guzietan maititugu, beraz, ne ustez, uh, Euskal Herrian baden Formakuntzarekin, posible izateke egun batez berriz bi taldeak top 14 mailan izatean, ne eustez? Unxada zuke, kertzen duzu berriz gaiak behar den lehkurat Formakuntza, horrekin eta horretarako hemen ginen Formakuntza ipatzeko, bisitatu dugu zuri esker Formakuntza Centroa Bayonan, bai Campurxian, bai eta ere floridan eskerzen zaitutu. Mila eskeraren izu